Думає понурившись Мирон Данилович. Так і дійшов з пропащою гадкою до площі. Хотів звернути вулицю, що вела до його кутка. Але на диво собі минув її. Забраний сильним поривом почуттям в одному напрямі простував мимо східців цегляного будинку, критого бляхою, в якому гніздиться партійний осередок. Проминув його. І тоді... Почали вгасати пориви недоброго почуття, а видалося, що чує постріл, і нерви ловлять повторення звуку. Та знов Мирон Данилович спонурюється, відходячи, враз страшно зойкнуло. Він оглянувся, ніби в плечі, вжалений, мороз обсипав душу, так зойкнула з кам'яниці. Там, чіпляючися за двірок відчинених дверей, стоїть жінка. Збіліла. І так дихає, мов їй щойно душено, і тепер спроможна вхопити трішки повітря. «Поможіть!» – закричала вона. Мирон Данилович побіг до сходів, але прискочивши близько, вдержався. Через звичний страх перед будинком звідки завжди сунуло і загрожувало начальство. Привіжжя, владичне і тутешнє. Дрібне. Проводячи розок, позаду чути кроки і окли. Заходьмо. Торахівник рахівник свій радище нагодився поблизу, з ним ступив Мирон Данилович на східці. Жінка однією рукою трималася за одвірок, а другою у хворому жесті вкрай безвільному показала на приміщення і зразу ж поклала її до грудей, мовби серце хотіла спинити. Там секретар райкому застрелився. Приїхав тепер. Прибігці, стишені, обережно ступаючи, зайшли в будинок. Минули коридор, ніби видовжені сіни. Опинилися в просторній жовтавій кімнаті, як залі для засідань, де на одній стороні двері прочинено. Заглянули туди і притерпли біля порога. Рахівник перший зважується війти, а Мирон Данилович слідом, як тінь до секретаря, що сидігнутими колінами лежить при столі недалеко від стіни, револьвер поруч. Очі поскляніли, запавшися димувато білястою млою, застигли непорушно, без блиску і свідчення, тільки в холодній порожнечі і легеньтій прозорості зверху спроломані в скроні густо і в'язко, пасмовитими патьоками, трішки розділяючися, збігла кров, розлилась по підлозі, при голові і плечі. Бризки ж були на столі, торкнули папір. Гляділи захожі, ніби перемагаючись липучий, хоч невидимий сполох з таємної пожежі, коли вмить з'явилася, з іншої, ніж та, що речі спалить. Мирон Данилович стояв, згадуючи і терплячи давній страх. От з'явиться селення, змінить колір на чорний перед очима. Але ні, зосталась кров червона, як була. І мало не скрикнув він. Так кров є правда. Оглянувши самогубця, свідки переконалися, таки мертвий, а не знають, що далі робити. Рахівник стояв, як із сірого дерева різдваний, зробив зусилля звільнитися від оціпанілості і, говорить гірко, вдарив крапку. Колір крові ніби скував Мирона Даниловича, і думки тривожили, ось що тайно хотів бачити. Її пролиту, мовляв, нею заплатять за нещастя всіх, люто люторозорених і повбиваних, чи вдоволений червоністю її. Тобі, можливо, так дано тепер. Глянь і скажи, чи того хотів, чи радуєшся? Ні, знялось, наче скрик на серці, бо бачив невикупленою кров секретаря проти моря нещастя людського такими, як він, заподіяного. Рахівник не міг дивитися на труп. Уникаючи його, відвів погляд на стіл до папірців, що там білілий.